Jänes põder mõtsed, et tavai, tõmame kõrjalt Ameerikasse. Lesta. Jehat. Tavai, tõmame Lesta. No, plaan, plaan tehtud, emigreeruma. Jänes äkki mõteb, et kuule, stopp. Nii samas asi ka ei lähe. Või? Nimet tuleb ära muuta, muidu kõrjalt on mingi jamad. Kõik on nõustavai, no, muud muudame nimed ära, tip, top, prosk. Aga mis nimet tulevad? Jää, sõitub lihtne ju. Ja näest, noh, mina olen jänn näiteks. Põder on põnn. Selle pole muidu, kule kulemaa vist ei tule. <laughs>